והותר. ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן עשר יריעות, שש מושזר, ותכלת וארגמן ותולעת שני, קרובין מעשה חושב עשה אותם. אורך היריעה האחת שמונה ועשרים באמה. ברוחב ארבע באמה, היריעה האחת, מידה אחת לכל היריעות.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 עשה בקצה היריעה, אשר במחברת השנית, מקבילות הלולאות, אחת אל אחת. ויעש חמישים קרסי זהב, ויחבר את היריעות, אחת אל אחת בכרסים, ויהי המשכן אחד. ויעש יריעות עזים, לאוהל על המשכן, עשתי עשרה יריעות, עשה אותם. אורך היריעה האחת, שלושים באמה, וארבע אמות רוחב היריעה האחת, מידה אחת לעשתי עשרה יריעות. ויחבר את חמש היריעות לבד, ואת שש היריעות לבד. ויעש לולאות חמישים, על שפת היריעה הקיצונה במחברת, והחמישים לולאות עשה על שפת היריעה החוברת השנית.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 לקרש האחד, משולבות, אחת אל אחת, כנעשה כן לכל קרשי המשכן. ויעש את הקרשים למשכן, עשרים קרשים, לפאת נגב תימנה. וארבעים אדני כסף, עשה תחת עשרים הקרשים, שני אדנים תחת הקרש האחד, לשתי ידותיו, ושני אדנים תחת הקרש האחד, לשתי ידותיו. ולצלע המשכן, השנית לפאת צפון, עשה עשרים קרשים, וערבים אדניהם כסף. שני אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד. ולירכתי המשכן ימה, עשה שישה קרשים, ושני קרשים עשה למקוצעות המשכן.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 בתים לברכים, ויצף את הברכים זהבה. ויעש את הפרוכת, תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש מושזל, מעשה חושב עשה אותה כרובים. ויעש לה ארבעה עמודי שיטים, ויצפם זהב, וביהם זהב, ויצוק להם ארבעה אדני חשף. ויעש מסך לפתח האוהל, תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש מושזר, מעשה רוקם. ואת עמודיו חמישה ואת וויהם, וציפה ראשיהם וחשוקיהם זהב, ועדניהם חמישה נחושת.